یلوچہ کلمہ نو خبر و جملہ او گلم مفرد من گدا مفرد بار کی ویلچو لو فونت کہ صبر او توقع او سا صبر بس کا اوا مفرد را واخلا مفرد صکل کور کہ ولن تو قسمت یہ ودا جامیدی او یا و مشتقی به جاامید ووي نو بیا به خا نووي یا او په ماناې هم جامید ويزن به هم جامید دي او مانن به هم شووي جامید او یا فقط لبزن چې کم نهنو جاامید ووي خومانن بس نهوي جامید یعنی په مانا د مشتقي بهوي معنا د چا مشتقي که لفظن او مانن جامید نو نودي کې ذمیر نووي دیکی زمیر نه او کنا لفظاً چه کمدن جامی دو خمانن جامی دو نو ساچ جامیت پا مانا دو مشتقی باندیو جامیت پا مانا دو چاو دو مشتقی بیاو پا دیکی چې کمدن سوی زمیر بی لکا زیدن اصدن او دا اصدن که پا مانا دا اصدن شیز ماری شی بیاو پا نشته په د صدون په معنی د شجاعون شي بیا او په کیسوی زمیر وی بی بیا او په کیسوی زمیر وی بی او بیا داوم دا چې د پورې جاری مجرورهم متعلق کېږي شيخه اګه دا از جامع په معنی د چا کی مشتقي کې د زید سیز عربیاد از جا جا جاری مجرورهم څخه کېږي شي متعلق کېږي دای او خبر الان کو مشتقي وي کسوی مشتقي نو بیا ب خالی نه وي یا ور دی دپره چې کمنو اسم ظایر فیل راغلی وي او یا بول اسم ظار فیل راغلی نهويې ل ل لږ را نغللت شو لږ را غلط شو, لگ رانا غلط شو. دا مشتقی نو مشتقی بخالی نوی یا با حکمان جامی او یا با چه کم دانا حکمان جامی دی نی کدا مشتقی حکمان سوی جامی دی بیا با بکی زمیر نوی لکه آلا او ظرف شو اسم آلا او اسمی سو شو زرف شو خبروانی پوشید اسم آلا او ظرف کسی نی زمیر نی دا حکومان دا په حکم د چا کې دي جاې او په حکومان جامز نهوي حکومان مشتقي وي بیا به خا نهوي یا بول اسم ظااهر فائل راغلی وي او یا بول اسم ظاهر فائل راغلی نووي او ک اسم ظاهر والله فائل راغلی وي بیا بهک هم ذمیر شته بیا بهک میره نشته او ق اسم ظاهر والله چې کمو سر راغلی فائل نووي پا کی زمیری مطابق دا طابق دا نو بیا به پهې ذم مطابقق د مفتادهطبعق ل چا شو که نه پوفر کو مشتقيوي نو بیا به خالوي یا خو نبی. حکم د جایت ک وي او یابا به نووي نو کو په حکم د چا کې جایتې نو ظمیر بهکنیشته لکه مغللا خو لشرر ز چې کم نهرو ا जरاندا کوون شر شرده یا زید مفتاح للخير مفتاح د چا دی د خیر د مفتاح کی څه نشته ذمیر نشته چې زید شي راجيش دا په حکم دی چا کې ماړه استاد او پښټ صاحب وو دا په حکم دی چا کې چا مې کی او کټرته سوي په حکم دی چا کې مشتاقین بیا بخالنی وي یا او پکې یاوال اسم ظاهر فاعل اعلی یا نا اسم ظاهر ولا فاعل بیا بیا په کوم ضروری ضروري نه ده لا كزيدن قائمن ابوه ابي قائم كهو ضمیرو نشته دي صحیح وکړه دا ابو ولا سده فاعل لاغلی. اسم ظاهر ولا فاعل لاغلي لاقا دغه او ما هو جور ممتنع او ما هو جور ممتنع دوی هم ما ددي د پاه فا س اسم ظاهر دی چې ممتنېون سررفما چېته کا نه شته متنېون سررفما و نبو وسهرو او وما وجوو ممتنېونده که نه سر کوها دا اسم ظاهر چله ف راغلي بیا او پهې ذمره نه نو زمير چې بکینینو بیا مطابقتهم د مفتدا سر ضروري نه لري مطابقتهم د ځاد سره زایدن قائمه امهو زایدن قائمه دا امه د قائمه تو د پروفایل او قائمه تو د زایدن د پاره خبر دی مطابقات هیڅ ته بالکل صحیح دی ورشو جوړي او چې کلب ولا اسم ظاهر سره ویراغله فاعل نی ویراغله نو بیا او بګیسي ذمیري ذمیر به مطابق دچا مبتدا وزيدن قایمون نو قایمون اسم ظاهر ولا څه نشته فاعل نشته نو دا قایمون خبر در زیدون لپاره او په کې ذمیر د زید تراجده او زیدور قایماتون وی غلط کی, کی بگی. او زیدور قایماتون ویلې څه چې قایماتون کې به هیو بيتي هو وبګي نی او هیو د زیدون سره نه لګي اره هو سر لې دا ده ده. وی. غولانا وی. دا دا دلدو دلدو دا دا دی حالا ن نه دی او روانې پو نه شو جوړېجنناه کعلک لسه وي غلهنا و چېله حال او که نه امیان به په ظیر د مذاکاره نس داسې په وقعي دلته اوچ دلته خو زمینمیر دغه دی او دای ته تا رااجې ک کړه دی بوج دالسسوک کیا دي ته به ته داې چې دا خو را لک دیعلک نه په جنازه کې مونږ سوایو هو نه دلته ته حاله ناویل دا غلط نه دی ته به داسې پو لکه هو حالهنا سره باغر حال تا ذابط تش د ظمیر مختصهونتهې که تاسو پوه شوي داې دي یو شرم طلبو صحیح شو که نههس ک چا یاد دوره نو ب نه وه سوال وارد نهکه جواب وارد نهکه د کافی خپل مذااج چې داالفی خپل مذااج دی ذل <وز> ذقوم واردی کی چې تواجه جامد به فارغی زبر توخم چې اسم جامد به فارغ بنی زید ونا اسাদন پر مارز جواوند زمینی په کیشته اتاوی چې فارغون منو دوبه څه جواب کوي ان تدی چې اوین مشتق په وو زمیرون چې مشتقین ایږي وسی زميري زبر توخم چې مشتقي به زمير به بگینه کزید المفتاح للخیر او به حکم د جاکینی چا مت کړي زبر توخم چې مشتقي و زمير به بگینه لکزید قائم ابو هو ابي ابوه چې اسم زائد سره اغله فای نسو ضرورت فیسمی سوال نو جوابونو تا دارو کهو زابیتا یاده که زابیتا بس مختصر خول قیده یاده که بس پا مخیزا زان لکار تلا گوری دا مختصره او غنده که زابیتا و مو که دا حیاده که مخابی بینی او که یاده نو خبره نه ده کتاب کې خلا که پرچه که برده مسلا کهی انسو چلی بلا خلق پیل شی و انتو سو شي پیل شی در ټول خو سوال نه را ځشي چې تاسو به ټوله والله ځ خلکهڅوک په خاممه خپلو ک اورس کېږ را ک پلو کې سره اول را شي که ن خبره وال مفرض جاامې د فارغون یشتق په هو ظمیرون مستقین مفرد چې کمو جامیت چې دنو فارخ دی خالي د د ظمیر ناخو چې الله چې نوبي په د مشتقی چې نو او کذا مشتق یو په حکم د جامد کې نی او دا مشتق یو یت مظهر ولا فاعل نی وی راغله نو فهو ضمیر مستقن دغه نو نور نو اتیادله میته سبق یو فهو ضمیر مستقن دا وجه کمنو خدابا خا خاون ویجه کمنو د ضمیر مستقن د مستتر ردی کو ضمیر مستتری په استتاري د واجی سره ځکه دله زمير سکمنو فو د غراتلې شي وابرزان هو مطلقاً هي صوتلا مال سمانه لهو محصلا